Eta berisail nagusia zurekin pantzoeri garai, departamentuko hauteskundeak eskundeak, auta zerrendak plazaratu ditu prefeturak. Eta lehen, behako rokor bat eginen dugu, hain zinetik, gina pienetik, sorpresa, gutxi egia erran. Berezikiago behatuko duguna utaga Jean-Pierre Mirrand eta Anik for Forz 64 taldearen izenian aurkesten dira Euskal Mendian, Hots baiguri garasi xiberuan, UNPT Kustegabian agertu den beste kandidaturaz zerdion galdatu diogu, Jean-Pierre Mirrande diunen arra postua berrizailuntan. Vasinaplitena pense Laurent ouen bat egiten dela Pariseko, Laborantza, à Challoigniana aldeko Marcel etagneviève hormart ilabas le gaille awen etchandian presentatu da arzo guresko aldi unen parter RCA parishé council octana Jacobataruari sur le Charlotte Bai, eta horre, sorpresa gutxi, e, aro euritsua aipatzen baita okute egungo, temperaturan anlitzik, sei eta bederatzik jaduren hartzean. Departamentuko hautezkundeak, auta gaien izanak plazaratu ditu prefeturak amabi boska ere dira ipar oskalegi untan, Autagai geienak izanen dira miarritzeko eskualdean, bederatzi Max Brizoletik urrundu eta Berenberg presentatzen diren eskuineko autagaiek, Frederik Domez eta Benedikt Darrigadek bereziki, dute zenbakia goratzen, bost dira orotarat eskuinean miarritzen. Autagai gutian izanen duen eskualdea berriz bidasunea mikusi joldikoa, lau autagaiekin bakarrik, lau bikote, Soberbaxu eta Veronik Robert eskerrekoak, Anitalo PP eta Xabil Arraldea Bersaleak Anne-Marie Brute eta Jean-Jacques Lacerra Force 64 eta Valéry Franco eta Pierre Perez eskuin mutu rekoak Donibane Luizunen ere estira auta gaieska xian, sorciro tarat hemen ere eskuinaren satik bat Philippe Juzan eta Isabelle Dubarbier-Gorostidi UMP Force 64 eko auta gaiek beinan ere, Jean-François Irigoyen eta Anne-Marie Esteban UMP arenisenian ere presentatzen direnak, gaineateko eskualde eta Bost eta Sas Piren artian izanen dira autagaiak Xeina bayonako iru boskaren muetan Euskal mendian Otx bayurri garasi ere Satik eta UMP eta Forse 64 artian bi autagai Baytira tendentzia beretik Bayguran tendentzia beretiko Benzamru eta Benyatintxospe Leian, Auenparian Juliette Berguñan eta Jean-Paul Larrabertzaleak, Jean-Cabdeville eta Jona Echiguen eskeretik eta Vanessa Barthea eta Jean-Claude Pérez Eta errandu Jean-Pierre Miranda Conselario de Corra, eta Anik uh, Trundai aurkesten uh, uh, Dira, Ordeskari Jean-Marie Maillaro eta Laurence uh, Monrad Forzo zentkartaldea uh, dinisenian Abian dira Euskal Mendiak Antonamenduan, Azpimaratu duten Aztapenian, Oraiko lau Antonamenduetako jendiak direla Eta xail desberdinetakoak soziala Komerzioa eta Laborantza Sustengoen aldetik errepikatu dute Departamento du Mailan, UMP, UDI Eta Modemaren sustengoa dutela nahiz eta iragan hastean UNPK auta gaibatek gai eno batzuek, beren burua ezagut arasi duten hortaz zerdion gallatu diogu Jean-Pierre Miganderi Bai, bai, bon, nike jakeniat deitu ni eraiteko mena uh, oficialki sustengiak guetia departamentu konimpeko sustengiak guetia duen eta modeman gija uh, guetia kartaik egiaduk mena soramente jen sustengi horakorra uh, badiak ez eh? Lugaldiontako arrangurak, aberastasunak eta zailtasunak ezagutzen dituztela, egitak eta ikurbi lan egiteko sedia agertu dute, gure izkuntzari ere atxikiak direla geituzen. Eta ego eskualegian horai, Podemos ahal dugu alderdi antolatzen arida, Euskal Uraldean Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Podemosek bere idazkari nagusiak autatu dituzte, haste buru untan Euskalien Roberto Uriarte eta Nafarroan Laura Perez Euskara erakaslea ahal dugu Espainio Podemos jaz sortu ezker politika erra, erradikaleko talde politikoa dugu maiatzean iraganen dire Eriko Bosen eta foru aldunian Autezkunden perspektibak Aldatzen dituenak Euskal Herria irratian elgerizketatua zen Laura Perez Ez usteko autua Madrilek autotuzuen autagaia espaitzen hau Ba, nafarroa berezia delako. Mm. Gostiok <laughs> erkarrezagotzen dugulako, eta, beraz, ba, hiendeak azken finean konfidantza duen pertsona eta taldeak boskatu izan duterako. Dokumentu politikoak oso definituak daudea. Hori da, ja, ez da, ez dituzte dokumentuak irakurri orduan. <laughs> oso argi dagoela bakitzeko eskubiaren aldekoa garela eta are gehiago, prozesu konstituziogia baten aldekoa beraz, ez dugu bakarrik... Eh, E, ba, autodeterminazioaren inguruan erabakia e, eskintzeko helburua mm, baizik eta mm, gauza guztietan da, e, behar dugu erabaki eta behir pentsatu Guna farra osoan euskera e, bai ikasteko nola euskeraz bizitzeko eskubidea defendatzen dugu da administrazioara euskeraz joaliz ateko, baina eskubide bezala, ez eh e, ar bezala edo guztiok onen santid eh sin e, da inor derrigortu, baina ba bai, eh bizkanaka bizkanaka, hartu behar dira guztiok, guzti eskubide hori bermatualiz ateko. Euskaraz ikasi barko dugu. Bestalde Madrilek Jokin aralderen Aral doziera archibatu du. Ezta beraz gehiago hauzibiderik bere kontra. ja bayonan arrastatu izan zen. Luzazies lariemen egoneta eta eta gero Espainia ratua. Han libratu izan zen eta geroztik ipuzkoako bere errian bizizan. Debekatuaz izakon frances estadora tegitia. Erramezala unen doziera archibatuada. Espainiako el mundo katzetak agertu du nola. Iñaki de Juana Chaoz. Eh, Venezuelan bizizen Espainiako hausitegi nazionaleko judiak Galindako Enterpoli Ala denez egiztazia Iñaki de Juana Eta Kokide Oia 2000 presion degitek aterazen 8 bat urte preso egon Gero irlandaratu joan zen Eta 2000 eta Amarreko marchotikunat Dexagertuazen Edo da Arrastatzeko manubart bada Bede kontra Terrorismo agoratzeaz, akusatureik, sohurtatu abalima da inakide juana venezuelan dela, orduan espanako genez traditzea galde ginen du. <totipos> txai Txeverri, baionako komisialde girate deitua goizuntan, bizi mogimenduko militantek, baionako HSBC bankoetxeko sozialki hartu eta eramantzituzten joan denozti gunian, ekintza unentzatu dute, galdezketatuna da taldean ohintzabate egiteaz edo entxeatzeaz txai berik -tx -tx -tx egan du joan entzela en itzordurat, bainan ez duela diaus eranen inkestan txikiko dituela erraiteko dituna, kondotik balimara ausia biziko hartarazten du Le Mond aztekariak agertu duela HSBC afera eta orainokoan, HSBC bankoetxeko Arduradun bihirik ez duela poliziak galdezketatu. Goizuntako behatziuntan da txetxetxeveri baijonako komisial digirat deitua. Eldu dene biagoitzean idikiko da Pariseko laborantza xaloina eta orten ere Departementeko Ekoizle eta Azle Frangok pidaia eginen dute emengo laborantzaren eta kalitateko mozkinen presentatzeko Departementeko laborantzak anbarak aldudeko pritsia etxaldean emanazuan hitzordua aurtengo xaloinaren berri emaiteko, pantxikarambide. Marcel eta Geneviève hor martek beren etxaldean errezibitu gaituzte hastelen untan. Pense lorez tatuen lehiaketan... Pritzia etxaldeko, hektara bateko pence bat autatu izan baita, elduden hotxailaren ogoita bosteko finalaren zat. Lehiaketa horren elburua da, produksioa eta biodibertsitatearen arteko oreka agerian emaitea. Geneviève hor martek kondatu uku, nola agertu diren lehiaketa berezi hortan? Lehenik uh, gok gehi nienen de desmartxa uh, Agertu ziren dila bispeiru urte, primak bazirela pence lore dako eta egin ginuen bo, eg, gure etxen ez badira, badira loreik, bestetane ez ditakek, eta joan ginen prima galdein gintuen, eta egin ginuen diagnostikoa izan ginen pence guzietan penceen ikusten eta zelore zuten. Ta, gero, urteaten burian, hor dian zahorten telefonatu eta iten alginuen nuen gure penceak, eta bon, Zertako ez erranginuen eta alazen abiatu. Pense hortan, kabalek urte osoan alatzen dute, sekulan ez dute ongailurik emaiten, eta udaberrian, mota desberdinetako loreak pusatzen dira. Pense naturala beraz, bainan lanak aldegiten duena, mendialdean kokatua baita, Marcelo Hormart. Mal dara, limaneko mal Alimaneko lana emaiten dau debruzatzen eta gero eskuzua. E, mendian ez da traktora ikilan eta jirro boha jorra giletik zartzia bezala. Hemen berda debruzatzen artu bizkarrean, tarek ilan behuzu beti garbitzen da izan. Hori alimaneko lana da. Ez behuzu urte guzizeiten gero finida. Eta, Ta edu hitzen zaudia ondak jenera zoniagilela, egilela... Ta garbitasun hortan, eta kusiko du, gero berzek zeinen duten. Otsailaren ogoita bostean, jakinen dute, beren penteak lehiak eta irabazten duen ala ez, Genuiev Ormart Parisien izanen da egun hortan, xaria etxerat ekarri luke, aldudeko haranaren edertasuna, aberastasuna eta ospeari, oraino kalitate ezaugarri bat gehiago ekartzeko. Eta jakin departamentutiko goita bi azleren kabalak seleksionatuak izan direla, berroi bat ekoizleren ekoizpenak lehokatuko dira lehiak eta desberdinetan, berroi bat arnoore autatuak izan dira medailak eskulatzeko xantzak biderkatuz Ramisela Antzola Ber departamentu kolaborantsega marako lehen dakaria goizberriko gomita izanen nahel dudan ostiralian, se eta emaiteko. Eta runbestalde lapurtar klasikoan idatzi lehen Euskal Liburuaren ale bat, at Chemanduté dinamarcana, doctrina kristiana da onan isemorua eta idatzia zuen Libouao A route de chaqueirois cela ou ste sene chez moniteuraldt. Aipa toute à col Libouao estebe materrak kristiana da eta Aziti elkarteak Danimarkako erregi liburutegian onzemando. Aziti Bigia elkartea Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat hizkuntzalari eta filologo gaztek osatzen dute Duela hilabete batzuk hasi ziren doktrina kristianaren 106 eta hogeita iruko bigarren edizio kritikoa prestatzen. Hortarako, bajeiatuak diren aleen bila abiatu ziren. Eta hara nun interneten sekatzean, ikerle batek Danimarkako erregel liburu tegian 106 eta mazazpiko lehen edizioaren alebat bat atsemaiten duen. A Siti Bigiel Carteco e Kate Santasilia. Biaren hizo lanaren diriniela ba gure e, interneten erreferentzia txiki bat aurkitu zuen e, Danimarkako biblioteca batean eta fiskataritik iraka ba ikuseren duela zenbait mende bale ba, balgoratzen zutela. Bere garaian Matejaren obrak hajera bikaina ukanzien eta ondoko markadetan frangotan berjar gitaratu zuten aldaketasakunekin. Joriekola liburuhonekin hasitzen erabiltzen euskalki literario hori. Hots lapurtar klasikoa. Ondotik, euskal obra klasikoa nagusienetan erabiliko zen. Bestiak beste, pedroa xularen gero obraan eta gauza gutxi dakina da, estebe mater hortaz, bakarrik e, ipar euskal errian idagan zituela urte batzu, gaskoinietik eturrik, e, gasko saran, eta euskara ikasizuela, eta baita doktrina euskaraz idatzi ere. Eta bururatzeko kasua txaliontan, txalastapenian lachzale, donapaule, kaldian ibili behar balima duzie, iriskatzen duzie, errapatzia ezork bazkizeneko txirindula ditzaliak eta basena forruko etapa baita Txalde untan, Lorzale eta Donapaleo artian euntago lau eta laukilometra eta oskase gamia eta iparlatzeko lepoak ere badituzte igaiteko. Goizberri saioarekin sekitzen dugu zuekin Kristof eta Batit eta elduden uh, Ibiagoitzian ez uri dian ikai patua dugu orai ebarkatu nazuarteko aktualitateari behako bat eintxegur. Bai, ba, eta lehenik Grecia alderat goaz, erabaki baten hartzeko ultimatuma eman baitio eurotaleak. Bilkura akordiorik gabe bukatu da atzo finantza ministroak prestagertu dira, Greziari sokoritze planaren epearen lusatzeko Otsailaren hogeita sortzirat, zogarain ordaintzeko indaren egiteko eta alde bakareko neurian ez hartzeko gale egiten diote Greziari Greziako gobernuak ez zitu akordiounen balintzako nartzen, ultimatomek ez tutela sekulan deusonik Gari hier d'itchidier varufakis grecia cofinanza finanza minister Mizken egin bigarren bake akordioa lehenbizikoa bezain antzua izaiteko bidean da. Ukrainiako armadak eta iroltzaileak elgarren gaine zartzen dute suetan arena haustea eta borokak izan dira debaltxefe irian bereziki bakel garrizketen bultzatzaileak eranazuten ardietxi akordioa hausko jazela hasi eta biegunerat jada agertzen dira lehenbizikoa jaildurak beste itzalgunea da bialdeak hasi behar zutela armagoitoren erritiratzen bainan ez dute egiten hortaratzeko balintzak ez direlak kobeite. Estatu islamiko edo daesheko idutano italaukide ilditugutien ez Egiptoko armadak, Libia bombardatu ondoren 21 Egiptoak giritino kopteren hilketaren hemendiku gisa egin du Libiako militarrekin koordinaturik bestalde Libiako gobernu errebeldearren defensa ministerioa kiardokidu nazio batuen erakundean protesta eginen duela janez dio ere ez dutela neor ere Libian sartatu tiberak segurtasunaren ez egonkortzeko